La la Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Penya. Nora Tayo, Frances, La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Radio Limitada 2000 Sant Cebatema. Els resultats de les proves de competències bàsiques que es fan els alumnes de quart d'ESO de tots els centres catalans per saber el nivell assolit ha finalitzat l'etapa obligatòria són positius, tal i com va informar la consellera d'ensenyament Irene Rigau. En general, ha millorat el nivell en totes les assignatures, però tot i això, les matemàtiques i l'anglès continuen estan per sota del nivell mínim desitjat. S'ha recuperat la cultura de l'esforç, els alumnes han millorat la motivació perquè han vist que la formació és l'única eina per poder entrar en el mercat laboral, ens va comentar Rigau. En concret, en català, el nivell ha passat d'un 72,8% al 2012 a un 76,6% en les proves d'enguany. I la llengua castellana, els alumnes aconsegueixen un 76%, més de dos punts que l'any passat. El resultat avalen el model lingüístic de l'escola catalana, va assegurar Rigau. Pel que fa a les matemàtiques, el nivell se situa en un 68,3%, és a dir, 4,3 punts més que en les proves anteriors, i pel que fa a l'anglès, en un 69,8%, 2,4 punts més que en el 2012. Tot i això, en amb dues matèries no s'arriba al nivell mínim de sitxat, que seria el 70%. En el cas de les matemàtiques, un 21,3% dels alumnes no assoleixen el nivell mínim, però els resultats sí que mostren una millora en les qüestions d'espai, forma i mesura. On ja el canvi més important és on anaven més malament. Queda camí per fer, però el resultat és molt rellevant. Respecte a l'anglès, Rigau va explicar que s'impulsarà un model plurilingüístic que potenci l'anglès oral com un mecanisme imprescindible per a la integració laboral. A la llengua catalana i castellana la comprensió escrita és la que més ha millorat. Rigau ho va atribuir a les més de 3.000 descàrregues de documents que el departament havia preparat per perfeccionar aquests apartats. Els resultats també mostren que s'ha millorat en equitat, ja que s'escurcen les distàncies entre els resultats més baixos i els més alts. A més, es redueix la distància entre els centres públics i els privats i entre els nois i les noies. Regau també va destacar la millora dels centres amb més dificultats perquè demostra que el fracàs escolar no s'ha cronificat. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, i us parla i acompanya Marta Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem, com no podia ser d'altra manera que parlant del Sant Andreu, perquè ja és a la final de la Copa Federació. El Sant Andreu s'ha classificat per a la final de la Copa Federació de la millor manera, tornant a guanyar el seu rival, i aquest cop fora de casa. Els gols d'Aquim Araujo i Xavier Boniquet, tots dos a la segona part, han certificat el passi a una final històrica. El rival serà l'Olla Lorca, provisionalment el 4 i el 18 d'abril doncs haurà de viatjar cap a Múrcia. Així que el que sí que podem dir és que el Tenerife B no ha marcat cap gol en aquesta semifinal, mentre que la Unió Esportiva de Sant Andreu, amb els gols marcats ahir, 2 doncs suma quatre gols en aquesta semifinal contra el Tenerife. Molt bé, i ara parlem de circulació, perquè des de dilluns, i tal com us hem anat informant aquesta setmana, el bus Baó és només d'entrada de Barcelona, excepte a partir d'avui, a partir d'aquest divendres a la tarda. Des de dilluns, el carril Bus Baó és només d'entrada a Barcelona, excepte els divendres a la tarda, que serà a partir d'avui de sortida, i permetrà que hi circulin vehicles amb dos ocupants, en lloc d'un mínim de tres, com fins ara. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que el regidor Raimond Blasi inaugurarà avui les primeres jornades dels paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona. Avui, a les 18.30 hores, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, inaugurarà les primeres jornades dels paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona. L'acte també participarà el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, Daniel Moli. Aquestes jornades, que s'organitzen des dels ajuntaments de Barcelona i Montcada i Reixac, es faran entre avui i diumenge al barri de la Trinitat Vella i tenen com a principal tema de debat la preservació dels paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona. Doncs Aquest serà un dels temes que també tractarem en aquest programa i dir-vos també que l'objectiu d'aquesta iniciativa, l'objectiu d'aquest paisatges culturals de al Pla de Barcelona doncs és aplegar a totes aquelles entitats i persones que interactuen amb els elements del patrimoni hidràulic perquè segueixi viu, com un tret identitari més de cada barri. D'aquesta manera doncs, es pretén assolir una visió antropològica del llegat històric de l'aigua amb la identificació dels elements, l'anàlisi de l'experiència, així com el perfeccionament de les eines per sensibilitzar a la població sobre la importància de conservar l'aigua. Per dur a terme aquesta sensibilització s'han organitzat diferents corsets, conferències i tallers durant els tres dies de les primeres jornades dels paisatges culturals de l'aigua al Prà de Barcelona. Així, les jornades es faran al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada, 36-38, i a la Casa de les Aigües, avinguda Riberna sense número. Avui, a més de la inauguració, es durà a terme la conferència als paisatges culturals de l'aigua i la presentació del projecte audiovisual Memòria de l'Aigua. Pel que fa a dissabte, continuant les jornades, es farà una presentació de les entitats col·laboradores, un taller sobre el patrimoni immaterial dels paisatges culturals de l'aigua, la conferència, l'abastiment i regadiu històric al Pla de Barcelona, una visita teatralitzada sobre la fàbrica de l'aigua i, finalment, es farà un itinerari pel Rec Finalment, diumenge, es faran dues activitats. Una conferència sobre les tendències en educació ambiental, el cas de l'aigua a l'AMB és a dir, a l'àrea metropolitana de Barcelona, i un taller familiar sobre l'aigua font de vida. I atenció perquè entrem ja en plana cultural i volem parlar-vos de la nau Ivanov, que us ofereix precisament avui, dins Guerrilla 2013, els CO, un posicionament de treball en xarxa. La participació. Aquest concepte, que en l'àmbit cultural ha començat a estar maleït, cal que es pugui posar en valor. D'això s'està parlant avui a la l'Anao Ivanov. Estem en un moment en el què els processos de col·laboratius, de cooperació, de concreació, apunten a més a la nostra tasca millor. Són noves formes d'entendre la participació.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 El lloc serà la nau Ivanov, de 10 a 14 hores més dinar. Són 10 euros amb l'esmorzar inclòs. I per dinar podeu portar-vos la carmanyola o demanar el menú de 10 euros. Més informació a formació I no ens movem del barri de la Sagrera perquè arriba Microjam, això és el parc de la Pegasó. Avui divendres, entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit, en el parc de la Pegasó serà l'escenari de Microjam. Què és el que inclou Microjam? Doncs per una banda, rap. Participació d'enceses i microllubre micro per a tots aquells que s'animin. Tot moderat per Juan Armand ha experimentat mestre de cerimònia de Pressix, que és www.pressixmusic.com. Per l'altre, street dance, traducció, ball de carrer, és a dir, llibertat total de moviments, breakdance, dance, in look -in, nou estil, què més dona? Digueu-li com vulguis, l important és passar se bé ballant amb la tècnica i l'estil. Si t'animes i et mouen els ritmes que porta la cultura al hip-hop, la pista és tota teva. I per últim, en aquest microjam que es realitza al parc de la Pegasó també hi haurà bàsquet 3x3 d'inscripció a partir de dos quartes a sis de la tarda hi haurà taules d'inscripció a les pistes participa amb el teu equip i competeix per arribar a la final i guanyar-vos les vostres medalles. Més coses a comentar-vos un dels temes que tractarem avui més a fons també ens porta cap a la Fabra i Coats i és que Barcelona Robotic Challenge 2013 s'ubica precisament en aquest recinte, a la Fabra i La Fabra Recoats al carrer de Sant Adrià, número 20, acollirà demà dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, un esdeviment de robòtica educativa, anomenat Barcelona Robotics Sallenguer 2013. La iniciativa doncs, està creada part per del de fomentar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a través de concursos i activitats de robòtica educativa. És organitzat per la Fundació EducaVot, i col·laborar a l'Institut de Cultura de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. I, per últim, doncs, no ens podíem deixar el que és la informació esportiva perquè es prepara un cap de setmana d'aquells emocionants. D'una banda, el Sant Andreu s'enfronta a l'Orihuela. Això serà diumenge a partir de les 5 de la tarda. El partit entre catalans i valencians es disputarà novament diumenge a la tarda, tal i com va passar amb l'Alcoiano fa dues setmanes. Aquest horari de la tarda es deu a partir de la Copa Federació jugat ahir. D aquesta manera, l'equip guanya cinc hores més de descans entre un partit i un altre, un factor important donades les circumstàncies. L'afició ja va demostrar la jornada passada amb la millor assistència d'aquesta temporada, que també respon a aquest horari. D'altra banda, també... Coneixem l'horari de la jornada 34. El partit entre l'Espanyol B i el Sant Andreu es disputarà el proper dimecres 27 de març a les 19 hores a la ciutat esportiva Dani Jarque. Serà l'últim partit abans de gaudir de la jornada de descans. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix una petita pausa, escoltar una mica de música i tornem amb molta més informació. Avui, aquí, en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ha costat mesos d'esforç, treball, partits entre setmana, però el premi ha arribat precisament aquesta nit des de Tenerife amb la possibilitat de jugar una final al Narcissala. Per a ens en parli d'aquesta informació doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic els nostres companys d'esports, en concret amb l'Imanol amb qui parlem ara mateix. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs déu-n'hi-do -do com, com va anar ahir el partit, no? Sí, molt bé. Ell ja, de fet, finalista la Copa farà això, i de manera molt merescola després de superar ells el PSGD. Per fer-ho a dos, el conjunt de Titi Belmonte, que arribava evident i el resultat de l'anada va controlar en tot moment el partit i no va donar opció a l'equip Chico Rivero, que li va cursar arribar amb claradat a la porteria de Morales. La Unió Esportiva es feia la primera part amb ocasions de... Jo, jo soc llet, però tot i així el marcador no es podria abans del descans. I a la, a la segona part, plantada de boniquet va ser el punt d'inflexió que marcaria el partit. Va la ser l'assistència en el primer gol de Quim Araujo, per cert màxim golegaró de la competició amb urianes. I el propi gol, de boniquets minuts, després van de cantar eliminatòria. El ritme de la final, la feia Lorca-Murcià, que al març remuntava a la Prorval, se la va I toca amb aquest club jove que enguany fa 10 anys de la seva fundació perquè només coneix una trajectòria ascendent a la seva curta història. Aquesta és la seva segona temporada tercera i ja és el líder indiscutible del seu grup i un dels favorits per tornar a pujar la categoria. De fet, a la Copa Federació ha eliminat a coneguts del Sant Andreu com l'Oriola o el Dinisalem, així com el Loja i els filials de l'Almeria i del Saragossa, com comentàvem, tots els equips de segona divisió B. Això sí, Ribada tenia en compte, però important, recordar que la final és a dos partits i que tornada serà el Narcissara. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Imanol per aquesta informació hem de dir que el primer gol va, ser, va arribar de part d'en Quim i el següent doncs, va arribar també a de, la, de mà d'un de dels que fa poc doncs, està jugant amb el Sant Andreu, com és el Xavi Boniquet. El partit ha començat amb arribades constants a totes dues àrees. Tots dos equips alternaven les aproximacions a la porteria contrària, si bé era el Sant Andreu qui ho feia amb més perill. Uh, primer Hosu al minut 10 i després Edgar al minut 15 obligaven al porter Àngel a intervenir per evitar el gol. Quimaraujo sí ho aconseguia, aprofitant una passada d'Aitor, però la jugada ja estava invalidada per fora de joc. Una acció que, 10 minuts més tard, s'ha repetit aquest cop en una posició més discutible i que li ha acusat la groga a Edgar, que era qui rematava a gol. Els locals també han avisat de manera clara, ho han fet al minut 24, quan Jairo, des de l'interior de la Petita, rematava a la dreta de Morales, una, una centrada perillosa d'Alexander, però per clara per clara l'ocasió de la que ha disposat tot seguit Edgar, que ha vist com Àngel li desviava la pilota quan es disposava a resoldre l'1-1 amb el porter. John, en segona instància, doncs ha recollit la pilota i ha enviat la rematada per sobre de la porteria Ienca. Doncs què hem de dir? Que al, al final el, el mateix, el mateix eh, Kim Araujo va completar una bona triangulació amb Josu i Edgar i el mateix Edgar al minut 64 deixava la pilota per la incorporació de Xapi Arnau que ha rematat eh, fregant el pal. El Tenerife ha fet llavors dos canvis però ja era tard i novament Moniquet en una acció de persistència ha posat el definitiu 0 a 2 que deixava les coses impossibles pels Canaris que pràcticament s'han rendit reconeixent la superioritat quadribarrada en la nit d'avui i en el global de l'eliminatòria. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Ara falta saber si el dimecres 3 o dijous 4 ja hi haurà el, el partit que es disputarà a l'Orca, mentre que el partit de tornada serà el Narcissal el dimecres 17 o el dijous 18 d'abril. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que esperem que sigui doncs una bona final, una final en què el Sant Andreu aconsegueixi els seus objectius. Nosaltres el que fem ara mateix és parlar-vos d'una altra informació que ens ha arribat aquí a precisament del que es realitzarà aquest cap de setmana al barri de la Trinitat Vella. Parlem de la setmana de l'aigua. Ja us n'hem parlat al llarg d'aquesta setmana, però hem de dir-vos que continua l'exposició al rec comptal a la Trinitat Vella i serà fins diumenge. Eh, la sequia que va néixer a Montcadà a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona va regar l'horta del Pla de Barcelona. Aquesta sequia va formar part del barri de la Trinitat Vella i de la seva gent fins bens entrada a la dècada dels 80. Doncs Aquesta exposició és organitzada per la Comissió per la Recerca i la divulgació de la memòria Històrica de la Trinitat Vella i eh, la podeu veure a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16. Eh, precisament avui divendres si teniu la possibilitat de beure-la de 4 de la tarda a 2.45 de, de la nit, i demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia. Unes jornades, unes jornades de Setmana de l'Aigua que pleguen precisament aquestes primeres jornades Paisatges Culturals de l'Aigua al Pla de Barcelona, a partir d'avui i fins diumenge. La preservació i difusió del patrimoni de l'aigua ha estat una tasca que molts agents culturals i socials, arrel del Pla de Barcelona, realitzen des de fa temps. Aquestes jornades es planegen com un punt de trobada de totes aquelles entitats i persones que interactuen amb els elements del patrimoni hidràulic perquè segueixi viu com un tret identitari, més que cada barri, poble o territori com un llegat gel·lat indissoluble del territori on apareix. L'objectiu és assolir una visió antropològica del llegat històric de l'aigua amb la identificació dels elements L'anàlisi de l'experiència ha fet al seu voltant i així perfeccionar les eines a l'hora de sensibilitzar la població metropolitana de la importància de conservar la cultura tradicional de l'aigua dins el territori actual, que és el que la gent podrà veure a partir d'avui al Centre Cívic de la Trinitat Vella. A les 18.30 hores és la inauguració per seguir a les 19 hores amb una conferència els paisatges culturals de l'aigua a càrrec de Carles Llop, arquitecte i professor de l'UPC, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, i a les 19.30 la presentació o projecte de l'audiovisual Memòria de l'Aigua. Ignasi Magué i historiador i coordinador de projectes de la Fundació ASUT. I les 20 hores, per finalitzar, serà el torn de la paraula. Molt bé. Doncs eh, ara que coneixem doncs, aquestes informacions, un altre el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Sabe què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta, cada migdia tot un poble. Doncs, demà dissabte entre les 10 del matí i les 6 de la tarda se celebrarà a la fàbrica de febrai Coats la Barcelona Robotics Challenge, una trobada adreçada a tots els aficionats als robots i al públic en general que neix amb l'objectiu de promoure a través de la robòtica la ciència, la tecnologia, les matemàtiques i l'enginyeria, doncs tota aquesta amalgama de de, de coses. Uh, ara parlem amb, el, amb un dels organitzadors, amb el president de la Fundació Educabot, el senyor Carles Soler. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs com es presenten aquestes jornades que realitzaran demà? Uh, doncs amb, amb moltes ganes de que la gent vingui a passar so bé, a entendre i a conèixer una mica què és això de la robòtica educativa i a disfrutar amb l'espectacle i en les conferències que oferirem. Uh -huh. És a dir, la, la manera com a través del, dels robots es poden fomentar valors, no? Efectivament. Nosaltres pensem que la robòtica educativa, perquè al final la robòtica té molts àmbits i nosaltres hem centrat en el que és robòtica educativa, a part d'ajudar a transmetre uns possibles coneixements, doncs a mecànica, a electrònica, a informàtica, el que eh, in, incorporen és també una manera nova de treballar eh, que fa que es, eh, que, que es puguin desenvolupar una sèrie de valors que d'altra manera poden costar una mica més, i ha temes com el treball en equip, o la creativitat, o la capacitat de resolució de problemes, o la cultura de l'esforç, són competències que amb aquesta eina són molt fàcilment treballables. Uh -huh. Es podran veure competicions de robots, segons t'ho tinc entès, no? Efectivament, tenim dos tipus de competicions diferents. Una, per la gent que li agrada el món aquest de la robòtica de competició és més clàssica, que són robots que fan lluites de sumo-mini-sumo -sumo, o carregues de velocistes o seguidors de línia, que es diuen rastrejadors i després aquest any per primera vegada incorporem un nou tipus de competició uh -huh. basat en un robot determinat, eh, que es diu BEX, que s'assembla una mica a lo que abans era el, el Meccano, uh -huh. i que la gent, eh, a partir del seu robot ha de superar un repte, amb el seu robot ha de superar un repte i es fa qui fa major puntuació uh, uh -huh. juga per, amb aliances dos robots contra dos robots i és molt espectacular i realment la gent que, que ho veu i que ho viu uh, s'ho passa, passa molt bé. Uh -huh. I ja sabeu uh, quina quantitat de persones assistiran? Uh, aquesta és una de les grans incògnites per nosaltres a nivell de públic. Uh -huh. És a dir, que sí que sabem són els competidors uh, però com que és la primera vegada que ho fem aquí en aquest format uh -huh. doncs, tenim ganes de que vingui el màxim de gent possible i que s'ho passin el màxim de bé possible però això eh, t'ho diré demà a les 6 de tarda a la gent que ha vingut esperem que vingui molta gent uh -huh. perquè la idea seria convertir el punt de trobada en de les diferents comunitats de robòtica educativa Efectivament, nosaltres comencem, diguem, com et deia aquest any és la primera edició, però tenim voluntat de créixer i de convertir-nos en un punt de referència del que és la robòtica educativa, uh -huh. ja no solament a, a Catalunya o a Espanya, uh, sinó a nivell europeu, i ens agradaria que això fos la primera edició d'una llarga sèrie d'edicions. De, sí, sí. uh -huh. I la gent que vingui de públic, què és el que es trobaran? Doncs es trobaran amb l'opció d'assistir a una sèrie, com deia, de competicions eh, que són molt visuals, molt espectaculars, uh -huh. eh, conèixer els robots o el que està fent aquesta gent més de prop, i després podrà assistir a una sèrie de ponències, hi ha una sèrie d'experts que venen i ens parlaran de diversos àmbits del que és la robòtica, i uh -huh. també podrà veure tota una sèrie de robots que tindrem per aquí eh, en format de demostració, un d'ells, uh -huh. uh, que és realment molt espectacular, perquè és un robot de 1,70 m d'alçada, és el que se'n diu un robot de protocol, uh -huh. uh, és el robot REM, uh, que a més està desenvolupat per una empresa d'aquí a Barcelona, i, i quan el veus realment és, és, és molt espectacular. A més hem de dir una cosa important, que és que hi col·laboren donc, la Universitat de la Salle i diferents universitats de fora del país, no? També? Uh, en aquesta edició, el, a nivell de universitats, hem convidat uh, tant a la Salle com a, a, a l'IRI, uh -huh. que és l'Institut de Robòtica, uh, que és un centre compartit entre l'OPC i el CSIC, uh, que són, perquè a vegades no ho sabem, i aquí en el país sestan fent coses molt bones, molt interessants, hi ha gent uh, molt preparada, molt uh, capacitada per, per, per fer treballar tota una sèrie de temes, i a vegades es desconeix, i aquí a Barcelona, sense saber-ho, tenim dos centres importants de desenvolupament amb robòtica, com et deia, posats en tant a la Universitat de la Sèrie com a la, la Politècnica. I vindran representants dels dos i ens ensenyaran una mica que és el que estan fent. Sí, uh -huh. sí. I tot això a partir de les 10 del matí aquí el recinte de la Fabra i Coats? Efectivament, a partir de les 10 començarem, serà un no parar, potser pararem una miqueta al, al migdia per fer un entrepà ràpid, però també depenirà com vagin les competicions i però fins a les 6, de 10 fins a les 6 hi haurà sempre algun tipus d'activitat eh, ja sigui una cosa o una altra perquè la gent que vingui s'ho passi molt bé. Molt bé, doncs tenim a la nostra companya Marta que també vol fer unes preguntes. Eh, Carles, Carles, bon dia. Va dirigit a, a una edat en concret? No, no. La, la veritat és que com a participant, sí, que tens unes possibles franges d'edat, però com a observador s'ho pot passar també un nen de 4 anys que davant de quins eh, tipus de robot pot quedar absolutament eh, sorprès i meravellat, com una persona gran eh, que no hagi perdut la capacitat de d'emocionar-se de, de, davant d'enginys de, a mà, com aquests. I per tant, a nivell d'espectacle, pot venir qualsevol. O sigui que també convidem aquí a les famílies que, que vinguin. Ui, tant, I tant, i tant, eh, Poden passar qualsevol estoneta, en qualsevol moment del dia, allò, sortir a passejar, que sembla que no, que en farà força bon dia, doncs hi si surten a passejar o abans de fer la compra, o després de fer la compra, o després de, abans de fer la migdiada, poden passar una estoneta per aquí, per Fabericots, Uh, i venir a veure què és el que, que troben, que serà, segur que, el, que els agradarà. Que s'ho passaran d'allò més bé. Exactament. <ríe> Molt bé. Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres. Hem de recordar doncs, que demà dissabte, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, es celebrarà a la fàbrica Fabraicoas, al carrer Sant Adrià, número 20, aquesta primera edició, que esperem que hi vagin moltes darrere, d'aquesta Barcelona Robotics Challenge. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres eh, i us esperem també demà per aquí. Doncs sí, eh, ens escaparem per veure Molt bé. <ríe> Molt bé. Vinga, doncs moltes gràcies. Sí. I nosaltres que el que fem ara mateix és comentar-vos que els resultats de les proves, tal com ens comentava abans també la nostra companya Marta Sanz, els resultats de les proves de competències bàsiques que es fan els alumnes de quart d'ESO de tots els centres catalans eh, per saber el nivell assolit en, en, en, en finalitzar l'etapa obligatòria han estat positius. I els nostres companys de la xarxa ens n'informen de en d'això. El senyor... ...senyor Ricard Aimaric, que és membre del moviment educatiu del Maresma, Premi Catalunya Educació 2012, també director de l'escola Montserrat Solada de Mataró i president de la Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica. Sr. Ricard Aimaric, bona tarda. Bona tarda. A veure, els alumnes de Quart d'ESO han passat aquest, diguem-ne, examen i pel que sembla, parlant de matemàtiques i d'anglès, encara n'hi ha dos de cada deu o un de cada cinc, que seria el mateix, que no acaben de tenir el nivell suficient. Que fa falta encara, doncs, incrementar més hores de matemàtiques i més hores d'anglès? No, no, no, perquè si anem incrementant d'aquestes, ens quedarem sense tan hipotecat, tan condicionat l'horari que, que no. El que es tracta és d'anar introduint potser millores biològiques, eh, no baixar la guàrdia amb tot el personal i, i el suport necessari per als centres per atendre la diversitat de necessitats educatives als alumnes, però si hem d'anar incrementant hores ha de ser a costa d'altres àrees i, i, i entenem que aquest no és pas després al uh, remei. Senyor Aimerí, com, com veu aquests resultats en aquestes diferents matèries? Català, castellà, Home, anglès, matemàtiques... Home, una lectura, hi ha diverses lectures sí. interessants. interessants La primera, que una millora generalitzada a qual cosa, doncs, a part de dir que el, han d'arribar a 70 o no han d'arribar a 70, que sí, que és un barem que es posa en aquest tipus de mesures, l'important és que sembla que a quart ESO, que és quan es fa aquesta, aquesta prova externa no? a tots els alumnes de, de Catalunya, sempre que, que, curs a curs, doncs, es van, almenys amb aquest recorregut d'aquests dos darrers anys, doncs, hi ha una millora i esperem que sigui una dinàmica que, que continuï. Amb la qual cosa, si arribem o no arribem als 70, si som més o menys, doncs, eh, és un tema secundari important, però secundari en relació amb què sembla que el nivell de qualificacions que s'obtenen han anat millorant. Això eh, és una lectura genèrica global i sense aprofundir molt, no? Entenent, doncs... per tant, senyor Imerich, la, la, tendència, no? la tendència positiva sí, de, home, de millora. Això, sembla que sí. Jo no, no donaria el mèrit al fet que s'ha incrementat una hora eh, així directament perquè tots els canvis que s'introdueixen estructurals difícilment es poden mesurar doncs, amb, amb un recorregut de, de, de pocs mesos no? però sí que sembla que hi ha bueno, primer independentment de queè s'hagi millorat un punt o dos punts o tres punts que està bé l'important és que dóna la impressió de que aquella valoració que ja s'està fent de fa anys de que el nivell de competències en llengua catalana i castellana aquí a Catalunya eh, està avalant un model lingüístic un eh, que funciona, que algú, doncs, ha posat en, en justament en qüestió, doncs no, això va bé, sembla que les competències lingüístiques que es demanen als alumnes, tant en català com en castellà, són satisfactòries, la qual cosa, doncs, ens ratifica que s'ha de continuar treballant amb aquesta línia, que no vol dir que ens haguem de contentar amb res, perquè si hi ha d'alumnes, als que se'ls ha de donar l'atenció que necessiten, siguin en forma de reforç, amb atencions individualitzades o un petit grup o amb altres tipus d'agrupament de la UNES, que és el que fem als centres, això s'ha de continuar, no? Les temàtiques doncs, ja ha recorregut també per fer, eh, especialment amb algunes dimensions doncs, que s'han mesurant, que en algunes de les quals doncs, ja s'està, sembla, constatant que, un, un, que hi ha millora, i després respecte de a la llengua estrangera o la llengua anglesa, doncs, com sempre, jo crec que hem d'anar mirant quin és, eh, a part de l'àmbit escolar, quin és l'àmbit eh, social en el qual s'ha doncs, de fer ús d'aquesta llengua des un punt de vista molt més instrumental i funcional, no? Però, bueno, això és un, una qüestió que s'escapa una mica al, al que es valoren aquestes proves. Entrant en, en detalls de doncs, cadascuna de les dimensions, probablement, eh, no només per aquesta prova, sinó per les proves valoració diagnòstica que diem, no?, que es, feien, que es fan a segon d'ESO, que es fan a quart de primària, ara principis de primària, però que tenen un valor afegit important per als centres, que és que es passa uns alumnes sobre els quals encara el centre pot intervenir durant, durant un parell de cursos, eh, en català i en castellà es confirma una cosa que fa temps que es va demostrant, i és que la llengua escrita té uns resultats competencials en els alumnes més baixos fins i tot que la lectura. Hi ha tot un pla d'impuls de la lectura aquí a Catalunya i a nivell d'expressió escrita no s'ha fet tanta campanya en aquests últims anys i entenem des dels centres, i això ho estem dient de fa temps, que l'àrea d'expressió escrita és una àrea que s'ha d'intentar reforçar, dinamitzar i sobretot atendre els nivells de competència baixos que no són només... Eh, exclusius de, de final de la secundària, sinó que ja els estem detectant a primari. Senyor Ricard Aymerich, membre del moviment educatiu del Maresme, director de l'escola Montserrat Solà i president de la Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica, moltes gràcies i molt bona tarda. Molt, bona tarda i gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Joan Catà i al programa L'Observatori que ens han facilitat aquesta peça, que ve doncs, a profundir el, el que dèiem en començar el nostre programa d'avui, no? que el, les matemàtiques, el nivell se situa en un 68,3%, és a dir, 4,3 punts més que en les proves anteriors i pel que fa l'anglès en un 69,8%. També hem de dir que les proves de català i les de castellà són les que millor els hi ha donades als alumnes. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltrem una mica de música i atenció perquè tot seguit parlem de la història dels nostres barris. Fins ara. Fa temps que no te vaig. Ja per ses escales que van cap als migús, els curs de la memòria no te record. El temps no m'ha deixat estar present dins els teus moments. Dia de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ara el que volem és parlar-vos d'un projecte, un projecte d'edició d'un llibre que es dirà Les Masies de Sant Andreu de Palomar, inventari de cases de pagès andreuenques. A través del micromecenatge, doncs, no és una novetat aquesta la, la que es realitza a Sant Andreu. Uh, parlem ara amb un, de, amb un dels responsables precisament d'aquest llibre com és el nostre amic i company en Pau Vinyas, molt bon dia Bon dia, què tal, com esteu? Doncs molt bé, aquí esperant doncs, el que és el que ens pots dir d'aquest nou llibre que s'està ja planificant no? Doncs mira, arran de la de la publicació de l'avanç de Sant Andreu uh -huh. va sortir la necessitat urgent de poder de totes les masies que hi ha hagut en l'antic terme municipal de Sant Andreu. Quan parlo de l'antic terme municipal de Sant Andreu, estic parlant de, del que és actualment part del districte de Sant Andreu i tot el districte de Nou Barris. Uh -huh. I hem comptabilitzat unes 110 masies. La idea doncs, és fer una introducció del món agrari aquí a Sant Andreu i després doncs, catalogar totes aquestes masies, amb, amb si és possible, amb la masia i a partir d'aquí fer eh un inventari, eh, una sinopsi històrica parlant doncs, de la història dels masoveres uh -huh. i de l'arquitectura de, la, de la masia i, i si podem doncs incloure un mapa on hi hagi la ubic ubicació de. tot. Uh -huh. La idea és assolir la, una xifra a través del mecenatge, no? Sí, hem hem creu oportú que és clar que avui en dia les subvencions estan tan minces i editar un llibre doncs té un cos doncs hem pensar en fer aquest projecte que es fa a través de Barcami uh -huh. amb la idea de, doncs, de donar a conèixer uh, aquest projecte uh -huh. i aleshores uh, volem assolir la, la xifra de 3.000 euros uh -huh. i el que fa és que hi ha un mecenatge i cada mecenes doncs, segons l'aportació econòmica que són quatre opcions té la possibilitat de de rebre una, una recompensa. Des de rebre l'exemplar del llibre signat pels autors, uh -huh. fins fins a, a rebre doncs, una làmina fotogràfica d'una de les masies, que haurem triat, un mapa desplegable amb la ubicació de, de totes les masies en l'antic territori de Sant Andreu, amb un, un full que es sobreposarà sobre i que serà uh, el tramat actual perquè la gent pugui, doncs, uh, esbrinar on estava inclosa aquella masia. Pensa una cosa, Jordi, sí. que de 110 masies actualment només en queden i en resten en peu 112. Uh -huh. 112 i alguna que s'ha acabat incluint en el tramat urbà. Això que vol dir? Que quan s'obre un carrer, doncs si hi ha una masia, el que es fa és que aquesta masia s'acabi incorporant en el teixit uh, urbà del carrer, nou a obrir-se. Molt bé. Mm -hmm. 12, de 110 masies que només en quedin 12 en peu eh, ens demostra l'odura que ha sigut la història l'especulació urbanística mm -hmm. és una veritat molt llàstima perquè per previst les fotografies hem pogut veure veritables meravelles mm -hmm. sitjar, per exemple que estava a la plaça Virrellamat és una de les masies del Virrellamat a eh, Can G Garrigó que estava situada molt a prop de l'actual plaça Garrigó mm -hmm. al carrer Escòcia a uh -huh. eh, Can Sitjar, a Can Magarola, a Magarola hi va viure de jove l'historiador i polític i advocat Josep Benet, tot un seguit de masies que han fet història i que nosaltres, d'alguna manera, la volem recuperar. Uh -huh. En total so són quatre persones les que porteu a terme aquest projecte. Bé, bueno, això implica més gent. Més uh -huh. gent. Estem amb, amb el Jordi Petit, que és uh -huh. arqueòleg i historiador, la Lourdes Pinyol que és pedagoga i és una experta en el món de les masies i és qui ha comptabilitzat aquestes 110 masies eh, ens ajuda la Laura Gómez com a arquitecta que ens ajudarà a fer la realització del mapa aquest desplegable eh, ens ajudarà també en Ricard Paradís, ens ajudarà en Jordi i ens ajudarà també um, un altre Jordi, que és en Jordi Palle però aquest ens farà col·laboracions puntuals serà una, una obra col·lectiva d'equip amb la intenció, com ja he esmentat abans, doncs, de donar a conèixer aquest, aquest llegat històric, que, que si més no, ja que l'hem perdut, almenys que quedi constància, i aquesta constància sigui aquest inventari de les 110 masies localitzades. Uh -huh. El que també demanem és la participació de la gent i tenim contactes amb antics mesovers que encara viuen d'algunes d'aquestes masies. Uh -huh. A més, també es recolliran entrevistes de testimonis, no? Sí, aquests testimonis serien a uh, doncs, mesobers, propietaris, per exemple, els mesobers de, de Can Garrigó doncs, uh, ens aportaran també la seva informació. A uh -huh. uh, la masia de Can Xirigoi, que estava uh, tocant a la plaça Berriamat, doncs, també tenim els propietaris. I d'alguna manera doncs, aquest recull de memòria oral també ens, ens uh, ajudarà a completar el projecte que estem en mans. Mhm. Uh -huh. El que no sé si em pots confirmar és si eh, surt, aquest llibre sortirà a la venda el 20 d'abril, no? No, no, això és un error, un error que va sortir, que, que es van equivocar els de BTV Notícies. Uh -huh. El 20 d'abril, això si vols un altre dia fem una connexió i ho parlem tranquil·lament, sí. el, dia, el dia 20 d'abril presentem el volum acabat, de l'abans de Sant Andreu de Palomar, recull gràfic 1880-1976. Uh -huh. I ho fem a la fàbrica de creació de la fàbrica Quats, uh -huh. a les 12 del migdia, amb un vermut popular, i allà hi prendran part, a part del regidor i dels autors, en Carles Santacana, que és doctor en història de la Universitat de Barcelona, qui eh, ens ha fet el pròleg. Uh -huh. i el llibre de les masies aquest, uh -huh. fins que no s'hagi aprovat el projecte uh -huh. que Vercami en dona 40 dies per assolir aquesta fita uh -huh. doncs uh, ens posarem mans a l'obra, redactarem el llibre el llibre l'acabem de redactar al setembre, després hi haurà la feina de correcció, maquetació, impressió, enquadernació i la intenció és presentar-lo pel 17 de gener el dia de Sant Antoni el patró dels Tres tombs eh, aprofitant aquesta data eh, tan significativa i festiva. I serà el 17 de gener del 2014. I els que hi vulguin col·laborar en aquest projecte, com ho poden fer? Doncs pues, eh, han d'anar a la pàgina uh -huh. i buscar projectes, i buscar el projecte que es diu Les Masies de Sant Andreu de Palmar uh -huh. i llavors han de fer la seva aportació. Poden fer aportacions des de 20 euros fins a 150 euros. La de 20 euros és... Uh, la recompensa és un llibre signat pels, uh, pels autors. I mm. després, excessivament es van obrint el llibre algunes altres d'això. I l'altra és una campanya especial de 50 euros que vam fer en El mm. qual, doncs, uh, aquí les recompenses són 15 exemplars pels autors, més uh, 15 làmines uh, d'una fotografia d'una masia, 15 mapes desplegables, i la possibilitat de fer la presentació a la seu de l'entitat. Uh -huh. el, el que també tenim constància és que la Trinitat Vella i el Bon Pastor també hi seran presents, no?, en aquest llibre? Sí, sí. En aquest llibre hi serà tot l'antic territori municipal de Sant Andreu. Part uh -huh. del Bon Pastor, perquè uh -huh. hem de recordar que una part del Bon Pastor, el, on estaríem situada les cases barates, doncs eh, pertanyia fins a l'1 de gener de 1945 a Santa Coloma. Uh -huh. després va ser accionat a Barcelona, uh -huh. i el que seria doncs, Sant Andreu, el Congrés, la Trinitat Vella, i tot el que seria actualment a, a nou barris, el districte de Nou Barres. Conquetes, la... Verdum, Trinitat Nova, uh -huh. Sant de Vila Piscina, tot aquest territori doncs, que formava i configurava el que era l'antic terme municipal de Sant Andreu, perquè, esclar, parlar de masies no podem parlar de la divisió actual de, de districtes. Va més enllà perquè els territoris d'aquestes masies, a vegades fins i tot algun territori agafava termes municipals d'altres pobles. Uh -huh. Per exemple, d'Horta o de Sant Martí de Provençal. Uh -huh. I no deixarem de parlar de Calborni, una de les masies històriques més importants. Una uh -huh. masia que ha jugat papers a nivell de la, de la història molt importants, com per exemple doncs, que va, fer, va hostetjar la, la reina Elisabet, Uh -huh. la dona del arxiduc Carles d'Àustria durant la guerra de successió. Uh -huh. Després el general Primm des d'allà de va atacar Sant Andreu, amb una de les bollangues. Després, durant la revolta de les Quintes del Noi Beliarda, també va ser un lloc i un indret de, de captar la importància, i malauradament desapareguda arran de la guerra civil espanyola del segle passat. Uh -huh. El que no sé si sabies és que precisament avui es posa en marxa un seguit d'activitats aquí de la Trinitat Vella per parlar de, del rec comtal de l'aigua. Sí, això sí que ho sabia. Això m'ha arribat a alguna constància i bueno, és un projecte que, que es vol donc, fer, donar importància de l'aigua no? dir uh -huh. per la ciutat de Barcelona. Uh -huh. I sí, sembla molt bé, una iniciativa molt engrescadora i molt, molt encertada. Mhm. Uh -huh. Molt bé. doncs si vols afegir alguna cosa més... No, vull dir que animar la gent doncs, que, que si ens volen ajudar a col·laborar amb aquest projecte i assolir els 3.000 euros, uh -huh. que en principi aquests 3.000 euros és per assumir el cost de l'edició del llibre, uh -huh. però si aconseguim doncs, alguns beneficis doncs, repercutirà amb els drets d'autors. Uh -huh. En principi els, que, eh, els autors ho, hi col·laborem de forma voluntària. Però, bueno, l'important és que aquest projecte surti endavant, uh -huh. que quedi de la memòria d'aquestes magies i que d'alguna manera els hi donguem veu a través d'aquest llibre. D'acord. Doncs esperem amb ansietat ara que surti aquest llibre i que el proper dia de Sant Jordi doncs, puguem també estar després ja al, a Fabra i Coats per conèixer, doncs, finalment com ha quedat el, el, el llibre que, del qual hem parlat tantes vegades que sortia per fer cicles no? sí. Això si voleu un dia amb calma uh -huh. doncs, uh, podem fer una altra connexió i us parlo amb molt de gust d'aquest projecte D'acord, doncs així doncs, quedem en un altre moment i doncs acompanyem de, de, de tu vinga. Molt bé, una abraçada i bona Pasqua Molt bé, igualment, vinga Adéu Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui ara el que farem res, una pausa d'un minut que tinguem temps de buscar el que és la nostra habitual agenda alguns actes, algunes activitats i tornem tot seguit Fins ara Quan la gola et com un got d'aigua ardent i t'enveguis una tribut Aixugar les desgràcies, millor que em facis cas, ja no pots deixar-ho fins demà. Busca un lloc on amagar-te la nit. Quan es perdi de vista tot el que vas somiar, vegis la teva història com cau en un forat. Aixuga les desgràcies, millor que em ja no pots... Molt bé, doncs recta final del nostre programa d'avui, ja tocant el cap de setmana, últim programa de la setmana, per tant, i eh, abans de, de desitjar-vos un bon cap de setmana, doncs el que fa és parlar d'una obra que s'està interpretant en aquests dies al Sant Andreu Teatre i que va a càrrec del ballarí Cesc Jalabert. El Sant Andreu Teatre Sat, al carrer Neopàtria, número 54, us ofereix a partir d'avui Sergi Levert, versió original, més un espectacle amb tots els ingredients. Doncs han de dir que aquest, aquesta obra ha rebut el Premi Butaca 2012 el millor espectacle de dansa atorgat pel públic. En Sergi Levert doncs, ofereix una retrospectiva de futur i presenta un nou espectacle que inclou l'estrena de tres solos i la interpretació de peces antigues revisades per aquesta ocasió i que el ballarí introdueix amb breus comentaris i anècdotes, ja siguin referències de l'obra o personals. Amb aquesta proposta, Gelabert retorna al cor, al nucli, a l'envi de la seva cre creativitat, a l'essència del seu moviment i de la seva presència. Una ullada del passat des d'un present que mira cap al futur. Doncs en la meruduresa de la seva carrera té el desig d'oferir un viatge a peces antigues com la secció de Montpou de Preludis, al 2002, El Capone, el 1982, Làgrimes Negres, al 2003 i Fanny Valentine, al 2005. I les tres, les tres peces noves, que pertanyen al B.O. més, són, compten amb una música original de Borja Ramos i el vestuari dissenyat per Lídia Atzoparri. Aquesta obra es representa a partir d'avui al Sant Andreu Teatre a les 9 de la nit, demà dissabte també a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I ara ens acostem cap a Sant Andreu perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Àngels i Dimonis. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins al proper 28 de març l'exposició d'Eduardo Soriano Huet, Àngels i Dimonis. Hem de dir que la podeu visitar dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit fins al dia 28. El dimarts, aquest dimarts el podreu veure de 10 del matí, a dues del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i demà dissabte a partir de les 100 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Ara ens n'anem en una miqueta més lluny. Ens acostem al barri de Navas perquè el centre cívic de Navas us ofereix una il·lustració fantàstica. El centre cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix fins al 29 de març,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 a les zones, en endinsat en el meravellós món oníric de l'artista. Eh, si voleu contactar amb el Centre Cívic de Navas, que és on es realitza aquesta il·lustració fantàstica, doncs teniu dues vies. El mail, el mail que és ccnaves.bcn.cat i teniu una web, que és bcn.cat barra ccnaves. Més coses a comentar-vos, doncs Vimsa enllesteix 18 actuacions a la ciutat. L empresa encarregada de fer les grans obres de transformació de la ciutat ha finalitzat el 2012 amb un total de 18 actuacions, entre les quals hi ha la construcció de nous equipaments de barri, com ara una nova escola o la instal·lació d'una nova oficina d'atenció ciutadana o a Can Fabra. Vimsa Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. és l'empresa que s'encarrega de fer les obres de transformació de la ciutat, com ara urbanitzacions i la construcció de nous equipaments, uns treballs que tenen com a objectiu millorar les condicions de vida dels barcelonins. I els treballs que du a terme aquesta empresa són encarregats pels districtes o bé s'executen per ordre de les diverses àrees o instituts municipals. Enguany Vimsa ha finalitzat 18 actuacions que han suposat una inversió global de 39,30 milions d'euros. Encara ens queda una mica de temps, doncs, doncs parlem de la Nau Ivanov novament, perquè us ofereix un nou horari per les Tap Jam Sessions. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras número 28, us ofereix un nou horari per gaudir de les Tap Jam Sessions. A partir d'ara, les Tap Jam de la Nau Ivanov, sessions de claquer i improvisat, amb la música en directe, es faran un dissabte al mes a les 19 hores. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Marta Sanz i al Ricardo Malabé per haver estat en aquest programa i nosaltres que ens acomiadem i us desitgem això. Un bon cap de setmana, ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda també. Adeu, seu.